Apocalipsa lui Ioan. Capitolul 20. Apoi, am văzut pocurându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balauri, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo, și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșelă neamurile. În până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puține vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinase răfiare și icoane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat, și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și Sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere. ci vor fi preoțe al lui Dumnezeu și ai lui Hristos, și vor împărăți cu El o mie de ani. Când se vor împlini cei o mie de ani, satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile, care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mărdii. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubite. Dar din cer s-a pogorit un foc care i-a mistuit.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 Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc.